Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 28 Вокербо повернувся до Хертстоуну після розмови з Грімбондом і майже цілий тиждень тільки й робив, що обмірковував почуте. Погода була приємна, до ній теплі й сонячні, Повітря наповнене запашними ароматами лісових дерев, квітів і струмків. Він почувався захищеним і був задоволений тим, що залишався у самотності. Шуйка забезпечував усю потрібну йому компанію. Великий болотний кіт слідував за ним під час довгих прогулянок, якими Вокер коротав дні, Безшумно ступаючи самотніми стежками вздовж вкритих мохом берегів струмків крізь стародавні масивні дерева, це була беззвучна і обнадійлива присутність. Вночі вони сиділи на веранді котеджу, кіт дрімав, чоловік дивився на балдахін і зірок. І думав, не міг перестати думати. Спогад про слова Грімпонда переслідував його навіть в Хердстоуні, у домі, де ніщо не мало б йому загрожувати. Слова вели неприємні ігри в розумі, змушували його протистояти їм, намагатись з'ясувати, скільки того, про що прошепотів дух, правда, а скільки брехня. Він знав, що так буде, ще до того, як пішов розмовляти з Грімпондом. Що слова його будуть розпливчастими й тривожними, що вони говоритимуть загадками й напівправдами і залишать заплутаним клубком ниток, що ведуть до відповідей. Клобок, який тільки Ясновидець зможе розплутати. Вокер знав про це і все ж не був готовий настільки це виснажливо. Він майже одразу здогадався, де чорний ельфійський камінь. Лише одне місце, де очі перетворюють людину на камінь, а голоси зводять з розуму. Одне місце, де мертві лежать в цілковитій темряві. Це зал королів в зубах дракона. Казали, що цей зал створили ще до часів друїдів. Величезний і непроникний лабіринт печер, у якому ховали монархів чотирьох земель. Склеп, куди живим не дозволялось входити, захищений темрявою, статуями, що називались сфінксами, наполовину люди, наполовину звірі. Це вони перетворюють людей на камінь. А ще безформні істоти, які називаються банші. Вони населяють частину печер, що називається коридор вітрів. Їхній крик міг миттєво звести людину з розуму. А саму гробницю, де в кишені, вирізблені рунами, ховався чорний ельфійський камінь, охороняв змій Валг. Принаймні так було, якщо змій усе ще живий. Між Валгом та загоном під проводом Аланона за часівщі Омсфорда відбулася жахлива битва. Загін несподівано зустрів змія і був змушений пробиватись. Але ніхто ніколи не з'ясовував, чи вижив змій у тій битві. Наскільки знав Вокер, ніхто ніколи не перевіряв. Аланон, звичайно, міг повернутись, але тінь Аланона про це не казала. У будь-якому випадку складність не у визначенні таємниці знаходження каменя – а у вирішенні, чи варто йти за ним. Зал королів – небезпечне місце навіть для такої людини, як Вокер, яка боїться менше, ніж звичайні люди. Магія, навіть магія Друїда може виявитись недостатнім захистом, а магія Вокера набагато слабша, ніж колись магія Аланона. Його також турбувало те, чого не сказав Грімпонд. Скоріше за все, привид приховав щось, що могло вбити Вокера. А ще видіння. Їх було три, кожне тривожніше за попереднє. У першому Вокер стоїть на хмарах над іншими членами невеликої групи, що прийшла до Гадесгорну. З відсутньою рукою, висміяний власним твердженням, що він швидше втратить руку, ніж дозволить друїдам повернутись. У другому він штовхав на смерть жінку зі срібним волоссям, чарівну, гарну. А у третьому його міцно тримає Аланон, доки за вокером тягнеться смерть. У кожному з цих видінь була певна частка правди. Досить багато, щоб зважати на них і не відкидати, як глузування грімпонду. Ці образи щось означали. Тож Вокербо розмірковував. Але дні йшли, а потрібні відповіді не приходили. Єдине певне місце знаходження чорного ельфійського каменя стало приманкою, що тягнуло його як метелика на полум'я. Хоча і метелик розумів, що помре, і все ж летів. І Вокер, зрештою, теж зробив це. Він вирушив перш, ніж розгадав усі загадки Грімпонда, бо втомився повторювати її в думках. Чоловік переконався, що дізнався усе, що міг. Не лишалось іншого шляху, окрім як вирушати на пошуки. Це буде небезпечно, але він вже переживав небезпечні ситуації. Вокер вирішив не боятись, просто бути обережним». Наприкінці тижня він покинув долину, вирушивши зі сходом сонця, йшов пішки, одягнений у довгий плащ для захисту від негоди, і ніс лише рюкзак з припасами. Більшість того, що йому знадобиться, він знайде в дорозі. Він пішов на захід у Дарклін річ, і не озирався, допоки Хердстоун не зник з поля зору. Чуйка залишився позаду. Важко було залишити великого кота. Вокер почувався б краще, якщо б той був поруч. Мало хто з живих істот міг би протистояти дорослому болотяному коту. Але йому так само небезпечно знаходитись за межами сходу. Крім того, це завдання Вокера, і тільки його. Іронія цього рішення, взагалі вирушити в квест, не вислизнула від чоловіка. Він поклявся не мати нічого спільного з друїдами та їхніми інтригами, неохоче пішов з паром до Гадасгорну та залишив зустріч з примарою Аланона переконаним, що друїд знову грає в ігри та використовує омсфордів для власних цілей. Він практично вигнав Коглейна з власного дому, а також погрожував взяти історію друїдів і кинути її в найглибше болото. Але потім Вокер прочитав про чорний ельфійський камінь, і усе якось змінилось. Він досі не був певен чому. Частково винна його цікавість, ненаситна потреба дізнатись, чи існував цей камінь, чи може він повернути зниклий паранор. Питання, на які потрібно відповісти – а Вокер ніколи не міг встояти від спокуси шукати правду. Такі секрети потрібно розгадати, таємниці розкрити. На нього чекають знання. Ось мета, якій він присвятив життя. Він хотів вірити, що почуття справедливості і співчуття теж змусили його піти. Попри те, що Вокер думав про друїдів у самому паранорі, Якщо справді обитель друїдів можна повернути, могло б бути щось, що допомогло б чотирьом землям. Його непокоїла можливість того, що, якщо він не піде, то зріче раси на майбутнє, подібне до того, яке описав привид друїда. Вирушаючи, Вокер пообіцяв собі, що зробить не більше, ніж мусить, і, звичайно, не більше, ніж вважає розумним. Він сам собі господар, а не іграшка, якою його хотів би бачити Алланон. Дні були тихі й задушливі, літня спека наростала. Хмари збирались на заході, десь нижче зубів дракона. У горах чекали урагани. Він піднявся у Вольфкстааг, вийшов з нього. Знадобилось три дні легкої подорожі, щоб дістатись з Торлока. Там він поповнив запаси і вранці четвертого дня продовжив подорож. На той час його наздоганяли бурі. Почав йти повільний рівний дощ, що зробив пейзаж сірим. Патрулі солдатів на конях і торгівельні каравани з'являлись і зникали як привиди, не помічаючи його. Грім гуркотів у далині, приглушений і млявий у задушливій спеці. Невдоволене бурчання в порожнечі. Тієї ночі Вокер розбив табір на рівнинах, знайшовши притулок у тополевому гаю. Сухих дров для багаття не було. Тому вокар спав, загорнувшись у плащ, тремтячи від вогкості й холоду. Ранок приніс послаблення дощів. Хмари порічали й дозволили сонячному світлу пробитись крізь завісу сірого світла, Вокер стоїчно підвівся, поснідав і знову вирушив у дорогу. Зуби дракона піднялись перед ним, похмурі й темні. Він досяг перевалу, що вів вгору, в долину Сланцю і Гадесгорн, а там далі – зал королів. На цьому він того дня і спинився, розбив табір під виступом, де земля усе ще була сухою, знайшов дрова, розвів багаття, висушив одяг і зігрівся. Потім повечеряв і сів дивитись, як темрява опускається чорним саваном хмар туману і ночі на порожні простори навколо. Вокер деякий час думав про своє дитинство і гадав. Що б трапилось, якщо б воно було іншим? Знову почався дощ, і світ за межами маленького багаття зник. Спав Вокер добре, не було ані снів, ані нервових пробуджень. Коли ж чоловік прокинувся, то відчув, що відпочив, і що він готовий зустріти будь-яку долю. Він був упевнений, хоча й турбувався. Дощ знову припинився. Вокер деякий час прислухався до звуків ранку, що прокидався навколо, шукаючи якихось попереджень. Їх не було. Чоловік загорнувся у плащ, Закинув на плечі рюкзак і пішов вгору. Він підіймався увесь ранок. Робив кожен крок обережно. Очі обшукували безплідні скелі, ущелини і тріщини на предмет руху, що означав би небезпеку. Його вуха вибирали серед дрібних шумів і шкрябань ті, що справді були загрозою. Вокер рухався тихо, навмисно вивчаючи пейзаж попереду, перш ніж зробити Десяток кроків. Він обережно обирав шлях. Гори навколо величезні, порожні, нерухомі, ніби сплячі гіганти, настільки глибоко вкорінені часом у землю під ними, що навіть якщо б їм якось вдалося прокинутись, ті гіганти виявили б, що більше не можуть рухатись. Він пройшов у долину Сланцю. Чорна скеля вогко блищала в її чаші а води гаде згорну вирували густим зеленуватим супом. Він обережно обійшов озеро і залишив його позаду. Далі схил став крутішим і підйом ускладнився. Піднявся вітер, став сильнішим, і невдовзі між бокером і землею залишилась лише сіра стеля хмар. Температура падала спочатку повільно, потім швидко, нарешті опустилась нижче нуля. На скелях почала з'являтися крига, і невеликими поривами вітру повз обличчя Вокера проносились сніжинки. Він просто загорнувся в плащ і пішов далі. Через кілька годин його поступ сповільнився, і дуже довгий час Вокеру здавалось, що він зовсім не йде вперед. Стежка була нерівною і засипаною сипучим камінням, вона звивалась та петляла серед більших скель. Вітер безжально дув чоловікові в обличчя й руки, шарпав його та штовхав назад. Схил гори залишався незмінним. Неможливо було зрозуміти, наскільки далеко зайшов він. Вокер перестав намагатись щось почути чи побачити і зосередився лише на тому, щоб ставити одну ногу перед іншою, занурюючись у себе якомога глибше – щоб відгородитись від холоду. Він постійно думав про чорний ельфійський камінь, про те, як він виглядає, як відчувається, про те, якої форми може набути його магія. Він грався з цим введінням у тиші свого розуму, відгороджуючись від світу, яким він подорожував, і від дискомфорту, який відчував. Вокер тримав цей образ перед собою, як маяк, який освітлював шлях. В полудень він увійшов у каньйон, в широку розколину між масивними вершинами з хмарним балдахіном, що виходив у долину, а за нею переходив у вузький звивистий прохід, що зникав у скелях. Чоловік перетнув дно каньйону до ущелини і почав підйом. Вітер стих до шепоту. Волога, що затримувалась між вершинами, збиралась в калюжах. А потім стіни скелі розійшлись, і його подорож скінчилась. Вокер стояв біля входу до залу королів, який вирізбили в стіні гори. Висока чорна паща обрамлена величезними кам'яними вартовими, яких вибили в скелі. Войни в обладунках. Леза мечів застромлені вниз у землю. Вартові дивились з отвору печери. Їхні обличчя пошрамували вітер і час. Очі їхні прикувались до вокера, ніби статуї дійсно могли бачити. Чоловік сповільнився і зупинився. Шлях уперед оповила темрява й тиша. Вітер, чиє відлуння все ще дзвонило у вухах, повністю стих. Туман зник. Навіть холод перетворився в якусь онімілу, порожню прохолоду. Нарешті Вокер зрозумів, що відчуває у цей момент. Це огортало його другою шкірою, пронизало тіло і сягало до кісток. Він відчував смерть. Чоловік прислухався до тиші, обшукав чорноту, зачекав, але нічого не знайшов. Хвилини йшли. Нарешті Вокербот цілеспрямовано випростався, підтягнув рюкзак і пішов уперед. На заході ж стояв полудень. Тірфінг тягнувся від розпечених сонцем берегів Мермідону на південь, уздовж широких порожніх просторів. Літо посушливе, трави зів'яли від спеки, навіть там, де була тінь. Там, де тіні не було взагалі, земля була випалена. Рен Омсфорд сиділа, притулившись спиною до стовбура дуба, близько до того місця, де коні тикали носами в мутну калюжу води, і спостерігала за сонцем. Сліпуче світло заважало їй бачити усе, що наближалось з цього напрямку, і дівчина притулила очі рукою. «Одна справа – бути спійманою на дріманні гартом», а зовсім інше втратити пильність, коли їх вистежують. Дівчина задумливо підібгала губи. Минуло вже більше двох днів з тих пір, як вони виявили, що за ними стежить. Відчули це, власне, оскільки їхня тінь ретельно ховалась. Він, вона, воно, дівчина не знала. Гард того ранку пішов назад, щоб з'ясувати – він зняв свій яскравий одяг та надів заляпаний грайзукою степовий, затінивши обличчя, руки й волосся. Він зник у спеці, як привид. На того, хто їх вистежував, чекав неприємний сюрприз. Проте день добігав кінця, а гард не повернувся. Тінь, можливо, хитріша, ніж вони собі уявляли. «Чого ж воно хоче?» – пробурмотіла дівчина. Вона поставила гарту те саме запитання того ранку, і він повільно провів пальцем по горлу. Дівчина спробувала заперечити, але їй бракувало доказів. За ними може слідувати як і вбивця, так і ні. Вона дивилась на рівнини на сході. Сама думка про те, що їх вистежують, була досить тривожною. Ще більш тривожним було усвідомлення того, що це, ймовірно, якось пов'язано з ельфами. Рен зітхнула та відчула роздратування. Вона не була задоволена зустрічею з Аланоном. Здоровий глуст підказував, що виконати прохання привода неможливо. Але щось всередині, шосте чуття, на яке вона так сильно покладалась, шепотіло, що, можливо, це не так, що друїди завжди знали більше, ніж люди, що їхні попередження і настанови завжди мали сенс. Пар у це вірив, і він, мабуть, уже шукав зниклий меч Шанари. І хоча Вокер розлючено покинув їх, поклявшись ніколи не мати нічого спільного з друїдами, гнів його був миттєвим. Вокер занадто раціональний, занадто контрольований, щоб так легко відкинути цю справу. Як і вона. Рен похитала головою. Якийсь час вона вважала своє рішення остаточним. Переконала себе, що здоровий глузд обов'язково повинен керувати її діями. Тож повернулась додому з Гартом, залишивши справи Аланона і зниклих ельфів позаду. Але сумніви не зникали. Мучило відчуття чогось не зовсім правильного в її рішучості відмовитись від цієї справи. Тож майже неохоче вона почала ставити запитання про ельфів. Це було досить легко зробити. Ровери – кочовий народ, і протягом року подорожують західними землями з кінця в кінець, торгуючи тим, що потрібно. Села і громади з'являлись і зникали, Завжди були нові люди, з якими можна поговорити. Яка шкода могла бути від запитань про ельфів? Іноді вона питалась прямо, іноді – жартома, але відповіді були однаковими. Ельфів не було. Вже дуже і дуже давно, з часів прадідів і прабабусь, більшість людей не були впевнені, що ті взагалі існували. Рен чомусь відчула себе дурепою і почала думати про те, щоб припинити розпитувати. Вона відірвалась від свого народу, щоб пополювати з гартом, прагнула побути на самоті, щоб подумати, та сподівалась отримати якесь розуміння дилемми через самотні обмірковування. І ось тоді з'явився переслідувач. Тепер Рен замислювалась. Чи не варто все-таки щось з'ясувати? Краєм ока вона помітила рух, невиразну пляму в спеці рівнин і обережно підвелась на ноги. Дівчина стояла на рухому в тіні дуба, допоки фігура не набула форми і не стала гартом. Ровер підбіг до неї, підвкривав кремезне мускулисте тіло. Він, здавалось, навіть не втомився від бігу, Ніби невтомна машина, на яку не впливає навіть спека. Він коротко вказав дещо жестами та похитав головою. Їхній переслідувач вислиснув. Рен мить дивилась гарту в очі, а потім подала йому бурдюк з водою. Допоки гард пив, вона притулилась до шорсткої кори дуба і дивилася на порожні рівнини. Одна рука несвідомо піднялась і торкнулася маленької шкіряної торбинки на шиї. Удавані ельфійські камені, талісман удачі. Але яку удачу вони приносять? Через кілька секунд роверка відкинула своє занепокоєння, і засмагле обличчя стало маскою рішучості. Усе це не має значення, досить. Їй не подобається, що за нею стежить і треба цьому покласти край. Вони змінять напрямок подорожі, замаскують слід, один-два рази повернуться назад, якщо буде потрібно, будуть йти усю ніч, і позбудуться своєї тіні раз і назавжди. Вона прибрала руку від торбинки. Іноді удачу потрібно створювати. А Вокербо увійшов до залу королів котячою ходою, Безшумно прослизнув між масивними кам'яними вартовими, ступив з отвору печери в чорноту, а потім зупинився, щоб дати очам звикнути. Було світло, слабке, зеленувате фосфораціювання, що відходило від скелі. Не хотілося запалювати смолоскип. У свідомості на мить спалахнула картина печер, реконструкція того, що він очікував знайти. Коглайн колись давно намалював її для нього на папері. Старий сам ніколи не був у печерах, але інші друїди були, серед них і Аланон. Тож Коглайн вивчав мапи, які вони складали, і розкрив секрети своєму учневі. Вокер був упевнений, що знайде шлях, і тому хоробро пішов уперед. Прохід був широкий і рівний. Його стіни й підлога вільні від гострих виступів і тріщин. Майже повна темрява оповита тишею, глибокою й приглушеною. Лунав лише слабкий відгомін чобіт. Повітря крижане. Холод оселився в гірській породі протягом століть. Він просочувався у вокера і змушував чоловіка тремтіти, Його пройняло колюче неприємне відчуття, самотність, нічемність. Печери принижували його, зводили усі зусилля на нівець. Сама присутність в такому стародавньому місці здавалось йому образою. Довелось боротися з цими почуттями, усвідомлюючи, що стоїть на кону. Ті після короткої боротьби відступили назад у холод і тишу. Незабаром Вокер увійшов до печери сфінксів. Він знову зупинився. Цього разу, щоб заспокоїти розум, занурився глибоко всередину себе, де кам'яні духи не можуть його дістати, а потім знову пішов далі. Він не відводив очей від запиленої підлоги і бачив лише кілька наступних футів, що треба пройти. Десь у підсвідомості він бачив, як над ним нависають сфінкси, масивні кам'яні моноліти, створені, тими ж руками, що й вартові. Казали, що вони мали людські обличчя, висічені на тілах звірів, істоти іншої епохи. Їх людина ніколи не бачила. Ці сфінкси старі настільки, неймовірно стародавні, що їхнє життя можна було виміряти сотнями поколінь смертних людей. Дуже багато монархів пройшло під цим поглядом. Їх перенесли з життя до вічного спокою у гробницях. «Поглянь на нас!» – шепотіли сфінкси. «Подивись, які ми дивовижні!» Він відчував на собі їх погляд, чувши підголосів у розумі. Відчував, як вони розривають і шматують шари захисту, які він створив. Вони благали його підняти очі. Він прискорився, намагаючись вигнати шепіт, опираючись бажанню послухатись. Кам'яні чудовиська, здавалось, вили на нього, різко і наполегливо. «Вокербо, поглянь на нас, ти мусиш!» Він йшов уперед. В розумі оселився рій голосів. Його рішучість руйнувалась. Попри холод на обличчі виступив під, а м'язи звело до болю. Він стиснув зуби, борючись зі своєю слабкістю, картаючи себе раптом з гіркою, відчайдушною згадкою про Аланона, який пройшов цим шляхом раніше за нього, з сімома чоловіками під захистом, і не піддався. Зрештою, не піддався й він. Саме тоді, коли Вокер подумав здатись та подивитись, він досяг дальнього кінця печери і ступив у прохід. Шепіт зник, сфінкси залишились позаду. Він знову підняв очі, обережно, стримав бажання озирнутись, а потім зробив крок уперед. Прохід повів його вниз. Чомусь він пригнувся, впевнений, що щось хоче на нього напасти, та відчув чиюсь присутність. Намить подумав про те, щоб використати магію, щоб освітити прохід, але швидко відкинув цю ідею. Якщо він застосує магію, то попередить те, що на нього чатує, що володіє особливою силою. Краще зберігати усе це в секреті. Магія послужить найкращою зброєю, якщо він використає її несподівано. Проте нічого темряви не з'явилось. Вокар відкинув занепокоєння і рушив далі, поки прохід знову не почав розширюватись. І ось тоді почався звук. Він знав, що буде, що це вдарить одразу, і все ж не був готовий. Звук кинувся на нього, огорнувши з силою залізних ланцюгів, потяг уперед, крик вітрів у каньйоні, Гуркіт морів об скелі, а під ним, під шкірою, шахливий крик душ, неймовірний біль. Вони шкребли своїми кістками об стіни печери. Отже, він у коридорі вітрів, банші накинулись на нього. Вокар миттєво заблокував усе, прикривши звук силою волі, зосередивши думки на єдиному образі у розумі, Образі самого себе. Він створив це видіння лініями й тінями, зафарбовуючи прогалини, даючи собі життя, силу й рішучість, та почав йти уперед. Він приглушив крик банші, доки вони не перетворились на дивне дзижчання, що рвалось навколо. Так він і проходив коридором вітрів, по похмурій порожній печері, в якій усе було невидимим. Через кілька кроків банші посилили натиск, і Вокар нічого не зміг зробити. Крики й виття вдарялись в нього, шматуючи тіло, ніби вони живі істоти. Він відчув, що його сила зникає, як і перед натиском сфінксів. Людь атаки була жахливою, він відбивався від звуку і закралась нотка відчаю. Вокер втрачав контроль над собою. Ще хвилину, можливо, дві, і його захист зруйнується. І ось тоді він вирвався, саме тоді, коли здавалось, що мусить піддатись. Він вийшов з коридору вітрів у невелику печеру, що лежала за ним. Крики банчі зникли. Вокер припав на найближчу стіну та сповз по ній, присідаючи. Усе його тіло тремтіло. Чоловік повільно, рівномірно вдихав і видихав, повертаючись до себе по частинах. Час сповільнився, і на мить він дозволив очам заплющитись. А коли він їх знову відкрив, то побачив пару масивних кам'яних дверей. На них руни, стародавні знаки, горіли червоним, як вогонь. Отже, він досяг гробниці, де ховали королів чотирьох земель. Чоловік підвівся, підтягнув рюкзак і підійшов до них. Мить вивчав знаки, а потім обережно поклав одну руку і підштовхнув. Двері відчинились, Вокербо ступив усередину та опинився у величезній круглій печері, смугасті від зеленуватого світла й тіні. Запечатані склепи тягнулись уздовж стін, Варці всередині замуровані розчином і каменем. Статуї стояли охороняючи похованих правителів, урочисті, вічні. Перед кожним вартовим нагромаджено багатство володаря в бочках і скриньках, коштовності, хутра, зброя, скарби усіх видів. І все це вкрито товстим шаром пилу. Стіни камери вели вгору, аж допоки не зникали в темряві. Тут, здавалось, не було життя. В дальньому кінці зачинена друга пара дверей. За ними змій Валх. Там і вівтар мертвих. Вівтар, на якому покійні правителі лежали в стані спокою протягом необхідної кількості днів перед похованням. Кам'яні сходи вели від вівтаря до басейну з водою, в якому ховався Валг. Ймовірно, змій охороняв мертвих. А можливо, просто ними харчувався. Довгі хвилини Вокер прислухався до звуку, але нічого не почув. Потім почав вивчати гробницю. Тут був захований чорний ельфійський камінь. Саме тут, а не в печері за гробницею, якщо все зробити швидко й обережно, Можна уникнути необхідності з'ясовувати, чи живий ще Валг. Чоловік почав повільно, безшумно просуватись повсь склепи мертвих, повз статуї та богатства. Він ігнорував скарби, бо знав від коглена, що вони вкриті отрутою, смертельною для будь-кого, хто торкнеться. Він йшов уперед, обходячи кожен бастіон смерті, вивчаючи кам'яні стіни та руни, що їх прикрашали. Він обійшов камеру та опинився там, звідки почав. Нічого. Вокер насупився. Де ж чорний ельфійський камінь? Він вдруге оглянув печеру, дозволив своїм очам пролетіти крізь зеленувате світло, перескакувати з однієї кишені тіни й до іншої. Він, мабуть, щось пропустив. Але що? Вокер на мить заплющив очі і дозволив думкам сягнути чорноти. Він відчув щось, що шепотіло його ім'я. Але не в стінах, а в підлозі. Він знову рушив цього разу не по кругу, а прямо, дозволяючи собі керуватись інстинктом. Напевно, чорний ельфійський камінь має силу його кликати. Вокер покинув статуї, скарби, відійшов від склепів і більше навіть не бачив їх і прикувався очами до точки майже в центрі печери. Він дійшов куди потрібно і знайшов там прямокутну кам'яну плиту, яка рівно лежала на підлозі. Там були вирізьблені руни, але їх неможливо було розібрати. Чоловік завагався, відчуваючи неспокій через те, що написи затерті. Але якщо руни ельфійські, їм могло бути тисячі років, тож хай там як він би не прочитав. Вокер опустився на коліна, один у центрі печери, ізольований навіть від мертвих, та провів пальцями по кам'яних знаках, намагаючись їх розшифрувати. Але нарешті здався, і обома руками – Штовхнув камінь. Той легко піддався, безшумно відсунувшись. А потім миттєвий приплив хвилювання. В дірі під ним було темно, і щось там знаходилось. Намить, відкинувши обережність, Вокербо простягнув руку в отвір. І миттєво щось огорнулося навколо його долоні. Миттєвий жахливий біль і оніміння. Чоловік спробував вирватися, але не поворухнувся, Його охопила паніка. Він досі не бачив, що там унизу. Увідчий Вокер застосував магію. Його вільна рука викликала світло і швидко послала його вниз, у діру. І він побачив те, що змусило його похолонути. Там не було ельфійського каменя. Лише змія, яка щільно обвилась навколо його руки. Але це не звичайна змія, а Асфінкс, істота зі старих легенд, чимсь схожий на своїх старших братів-сфінксів. Проте ця змія була істотою з плоті і крові, допоки не завдавала удару. Лише тоді він обертався на камінь. І все, до чого ця змія торкалась, теж оберталася на камінь. Зуби Вокера стиснулись, рука вже сіріла. А сфінкс міцно обвивав її. Мертвий і скам'янілий. Вокер з силою потягнув руку, намагаючись вирватись, але не вдалося. Змія була прикута до підлоги дірки так само надійно, як ланцюгами. Страх розірвав його зсередини, шматуючи, як гострий, ніж плоть. Вокера отруїли. Його рука оберталась на камінь, і скоро те саме трапиться з усім тілом. Повільно і невблаганно, аж допоки він не перетвориться на статую. Кінець 28 розділу Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.